И към, може би, тема номер едно, след като не мина правителството на Герб с предложение за министр-председател Росен Желязков, какво се случва в ДПС? След като гръмодари с гласуването за и против правителство на Герб и докато ехото заглъхва, то като че ли се опитва много бързо да заглъхне, но пък ние се опитваме от своя страна да разберем какво се случва, това а, сега ще. А, се опитаме да направим с помощта на човек, който познава общността и то в едно от регионалните измерения. А, родопите а, казвам Добър ден на Мустафа Емин. Добър ден. Който е и експерт по национална сигурност към Да, България. Какво виждате вие, господин Емин? А, колко реален е този сблъсък между Доган и Паевски според вас? Сблъсъка между Доган и Паевски е реален. Това е нагледен пример за това как функционира модела на силната ръка. Имаме класически случай на трансформирането, на предаването на властта от един авторитарен лидер към друг авторитарен лидер. Неизбежно да има сблъсък в този случай и това, което се случва е добър пример за това, ако този модел на силната ръка се превърне в модел на държавно управление как от днес заутре всички структури по вертикалата могат да, и хора, които са по вертикалата на този модел, могат да, за, да загубят социалния си статут, могат да станат, вследствие на решения на единия лидер или другия лидер, да станат а, членове на, а, клиенти на прокуратурата, mm -hmm. да се загубят економическото благосостояние. За това е много а, случващото се в тази политическа за в която ние живеем, ДПС показва как ще се случат нещата в държавното управление, ако преминеме към този модел на политическо управление, за който апелират а, кръгове свързани с идеята за централизирана държава. Казвате обаче нещо много, много тревожно. а Какво се случва, ако става дума за противоборство между един авторитарен лидер и друг авторитарен лидер. А, а, конкретно движението за права и свободи, за което говорим, е като че ли има и трети а, лидер а, там. А, говоря за председателят Джев, Джевдет Чакъров. Тоест имаме нещо особено като, а, като една троица на управление, а, колкото и да е адекватен, може би, да. религиозно а, този, този символ. А, кой е по-силен? А в Конкретно в сблъсъка между, а, между Певски и Доган? Певски има оперативната власт. Има контрол и влияние а, в институциите на държавата. Има механизми, във, свързани с вътрешната политическа власт в България. Доган има економически структури, има а, влияние в местните структури на, на партията, все още. Uh, които, разбира се, са силно преувеличени, тъй като моята генерация съвсем, съвсем не е впечатлена нито от лидерските качества, нито от uh, историята на, на Ахмед Тоган. Обаче ние виждаме сблъсък на интерпретации, вече по медиите, за това кой, а, кой е по-силният от тях. А, и а, ето ще дам един чисто а, лингвистичен пример за това. А, ако кажем, че 17 души от парламентарната група на ДПС, е, са послушали Ахмед Доган и съгласували против кабинета на ГЕРБ, който обаче Пеевски искаше да бъде подкрепен, а, това а ще внуши сила на Ахмед Доган. Обаче пък, ако кажем, ето друго изречение, друга формулировка, че 29 други подкрепиха апела на Певски срещу а, призива на почетния председател. Всичко извънъж като че ли остава в полето на интерпретациите, ние сега ще видим тази битка по медиите. Аз се много добре разбирам а, комуникационните а, кампании и на лагера около Ахмед Догани, на лагера около господин Певски. А, но и в двата случая говорим за авторитарна форма на управление. В единния случай ние така казват, ние послушахме почетния председател. Господа, дами, вие не сте представители на един лидер в парламента, а аз сте народни представители. Какъв е механизма на тази политическа партия? Използвам случая да кажа на другите парламентарно представени политически партии. Реално да се допитват, да имат реални колективни инструменти за вземане на решения, отчитайки преди всичко интереса на избирателя на регионално ниво. А, за това, тука, другото, което искам да кажа, че а, тяхната лексика, специално на господин Певски, а, е, един... В борбата между двама авторитарни лидери за политическа власт да намесват евроатлантизма и цивилизационния избор на България е погрешна. Това не води до увеличаване на тяхната подкрепа нито за единия лагер, нито за другия. Напротив, води до ерозиране на модела, който ние сме избрали парламентарна република с представителна власт. Вие обаче сте абсолютно сигурен, така ли, така излиза от думите ви, че има реално противоборство между Ахмед Доган и а, Делян Паевски. Да. А не, а, а не някакъв вид а, театър в духа на политическите романи на Орхан Памук, например, а, в който... А, Образно казано, единия да дърпа едната нишка, примерно на евроатлантизма, а другия да дърпа другата нишка, примерно на а, върността към а, а, някой от а, тезите, които чуваме от, от Русия, за това, че Европейския съюз, примерно, е слаб. Вчера Джавдат Чакаров цитира подобни твърдения на Ахмет Доган за бълежета от 2015 година. А господин Чекаров ще е цитира тезите на Ахмед Доган, че Русия е гарант за планетарния мир? И, и другото, а, господин Джевджа Чекаров, къде беше до сега, откакто е зам председател съпредседател на Движението за права и свободи? Какви са механизмите да за колективни решения в самата партия около господин Джевджа Чекаров? Ето и вчера се оплака по БНТ за от липсата на подобни форуми и каза, че а, преди това е имало много по-често подобни а, форуми на, като Националния съвет на партията, Оперативно национално бюро. А... Ако не си спадат устава, остава, предвижда ли свикване на конференция и подмяна на ръководството? Има механизми. Отглед на точка на възможността това да бъде театър и да бъде постановка, съществува теоретично такава постановка. Исторически има много примери за такива постановки, но един път а, влезна от този конфликт в публичното пространство, заживява самостоятелен живот. И това как ще реагира обществото? как ще реагират а, другите партии извън движението за права и свободи? Защото при конфликт между двама авторитарни лидери а, медиатор трябва да бъде външен, трети. И тук трябва да се... И аз предлагам конкретно решение, не вътре, вътре, вътрешно депесарско и вътрешно политическо, а решение и, и консенсус около партийните лидери тотално да отрекат модела на авторитарно управление. Защото те тласкат държавата. Определени кръгове тласкат държавата към този модел на авторитарно управление. Сега ние виждаме нагледно какви са а, трудностите при смяната на политическата власт в една буря в чаша вода в движението за права и също това е една партияка. Да, 340 хиляди души са гласували за нея, но 3 милиона души не са го сували, изобщо. Да, обаче, като че ли, ето, 2024 година отново а, съдбата на едно правителство зависеше от, а, от златния пръст на ДПС, както беше преди 35 години в началото на прехода. А, но аз искам да ви питам още нещо, тъй като а, вие пък а, идвате от друга политическа формация, пак ще кажа да България, част от Демократична България. А, много често чуваме а, Вопала за това, че българските турци не намират никъде другаде политическо представителство в другите партии и че на практика българските а, партии са етнически партии, защото не допускат хора от другите общности, от българските мисиомани, от българските турци. В вашия случай, изключение, което потвърждава правилото ли е? Кой може? Участен член, един член на ръководство на политическа партия. А, нашата, в нашата парламентарна група, откакто сме парламентарно представени, говоря за ДБ, Демократична България, ние сме нямали представител в парламента на, на турците и на помаците. В годините на прехода се наложи Негласна договорка между така наречените лидери от другите партии, движението за права и свободи, Ахмед Доган да изпълнява функциите на нещо като губернатор по мисиоманския въпрос. Това ерозира демокрацията, това ерозира възможностите за управление, за адекватно функциониране на институциите в България. За това, Решението не е само да констатираме, а трябва да приложим решение. Решението е създаване на а, такива, такава форма на политическо представителство, която очита преди всичко, преди всичко регионалните интереси на, на гражданите, създаване на регионални центрове на политическа власт, създаване на колективни механизми за вземане на решения първо в партиите, с фокус регионите, фокус регионалното развитие, фокус а, дори да, така да каже децентрализация на, на партийното ръководство. Решението на политическата криза е в компромис. Не компромис, който трябва да направи избирателя, а компромис, който трябва да направи политическата класа. Да даде повече власт на отделния индивидуален избирател в страната, да овласти реално хората. Да, интересен е отговор, който ми давате. Наистина, независимо, че вие сте част от да България и демократична България, на практика в парламента не е имало парламентарно представяне на общността, от която пък вие идвате рибново, нали не бъркам. За това обаче искам да ви питам нещо, което също остава невидимо. Какво значение в този разрив, ако все пак може да говорим за разрив вътре в рамките на Движението за права и свободи, не бивал до сега толкова, толкова отявлен в публичното пространство, какво значение има една друга, не толкова видима отвън разлика, каквато е разликата между алевити и сунити? Значи, когато говорим за културния детерминизъм, ако така мога да го кажа, а за ролята на културите, на религиите в обществените неща, ние можем да, търсим, да разделяме и да, да, да търсим различни зависимости. А, обаче най-малки обзнаменател са регионалните економически интереси на хората. И алевити, и сунити, и шиити, и мисиумани, и християни, и евреи те всички искат да работят в общи правила, които общи правила да дават възможност за нормално кариерно развитие, ако си в държавната администрация, ако си в бизнеса, нормално функциониране на бизнеса и предвидимост. Това обаче отсъства. Това отсъства. Казвате, това отсъства, но това е ако не очитаме и примерно регионалните, а по някой път и доста по-маштабните национални интереси на така наречените, примерно, тамплиери. Защото знаем, че има и такива в картината, нали? Да, има. Има. А, добре, сега се връщам на въпроса за а, доколко е реален разлива Доган а, Паевски и дали няма да видим а, диалектическо примиряване между двата лагера? Диалектическо примиряване между двата лагера е неизбежен неизбежене, просто защото нито единия лагер сам по себе си ще има политическо представителство следващия парламент, нито другия лагер. Това, което нито единия лагер не успя да направи нито другия, да намери съюзници, за да може да доминира. Това, което България направи, ние сме част от НАТО, съюзна, съюзническата политика. А, нито Ахмед Доган ще намери съюзници, нито Далян Пеевски ще намери външни съюзници. Последно, смятате ли, че този вътрешен разлом който и а, двамата председатели и почетния такъв вероятно ще наръкат засилване на единството, защото а, аз познавам тази а, диалектическа а, рамка, която а, върви идеологически а, в а, обосновката на НДПС от много време. Смятате ли, че а, всичко, което се случва, е димка, за да не видим назначаването на седем нови областни управители в последния момент от служебния кабинет, а, преди един мечтан кабинет, който се оказа уж кабинет недогласуван от партиите, които го подкрепиха. И от тези седем нови областни управители, трима или четирима са на ДПС. Но на кое е ДПС? ДПС Доган или ДПС Певски? ДПС Доган, ДПС певски а, са две имена на едно също ДПС. Авторитарно функциониране на политическа партия с еднолично вземане на политическите решения. Дали ще ги взема а, лицето Хикс или лицето Ирик, няма разлика. А, ДПС на Певски преминава в етап от а ние скрито ще подкрепяме политиците, ще създаваме предпоставки турците и помази да втора категория, към ние открито ще ги подкрепяме искаме да официализираме нашите зависимости. В този случай това е една крачка напред към официализиране на зависимостите във втория случай. Ясно. Една крачка напред към официализиране на зависимостите. Смятате ли, че Борисов беше изненадан или по някакъв начин този провал на кабинета с първия мандат го устроива? Не го го устройва. Ако Борисов искаше да има правителство, ще да се всички предпоставки да се случи правителство. Не го го устройва да няма правителство. Защо го устроива? Вече е въпрос на интерпретация. Няма как да искаш да има правителство, и да не водиш преговори, да не водиш, да не излезем с ясна програма и освен това да се бориш предишното правителство, което щеше да имаш министър-председател. Благодаря на Мустафа Емин, експерт по национална сигурност към Демократична България, да България. По точно след рекламата ще продължим по темата с Петър Бояджиев, дългогодишен политически емигрант и много добър познавач на процесите в ДПС още преди създаването му.